antum ta'in malaikatuna wa innal alima la yas lastagfir lahu man hatta al fil ma' da tasbunya orang alim itu dimohonkan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi sampai ikan-ikan yang ada di air pun memohonkan ampun untuknya Wa fadhlu al-'alim 'ala al-'abidi al-qamar 'ala sa'iril qawaqib. Dan dari orang ahli ibadah adalah seperti kelebihan bulan atas bintang-bintang yang dicahayainya. Wa innal ulama warasatu al-anbiya. Dengan sesungguhnya para ulama a. adalah pewaris Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrathu dinar wa la dirham. Dan sesungguhnya para Nabi tidak mewarisi tidak dan tidak juga dilham. Wa idzama waratsul 'ind. Para Nabi tidak lain melainkan mewarisi al faman akhadhoh akhadh bi hadd waafir. Barang siapa yang mengambilnya sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat besar, bagian yang sangat mewah sekali. Hadis oleh الإمام أبو جاود الإمام التربيد اللي ليه محمد أهل الحنف الذي يتاكى الصحيح على إسمائينا حنف حديثي غير من سابق من سابق السيد إذي قلق لبخالد المسلم رسول الله صلى الله وعلى وسلم رحمة السبب إن الله لا يبذل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبك عالما اتقبل الناس رؤوس الجهلاء فصوّروا فأبطوا بغير علم فضلوا وعذلوا. تسبُّح الله تدع من جاب العلم، دار الدادا دادا دا أبلا بغيت صار. Akan tetapi Allah mencabut ilmu Mengangkat ilmu Dengan dimatikan dia ya para ulama Sehingga apabila tidak tinggal Seorang pun alim niscaya manusia akan mengambil Pemimpin-pemimpin mereka yang bodoh-bodoh Lalu mereka ditanya Maka mereka berfatwa dengan tanpa ilmu Maka mereka sesat dan menyesatkan Dalam salah satu riwayat Bukhari. Yihim. Mereka berfatwa dengan akal pikiran mereka sedakat Yang menunjukkan mereka tidak memiliki ilmu Hadis yang sangat adu Hadis yang sangat besar Hadis yang sangat tinggi Mengajarkan kepada kita Agar senantiasa kita berdekat-dekat dengan orang-orang yang alim Berdekat-dekat dengan para ulama Sebelum ilmu ini cabut dan menunjukkan bahwa ilmu din setiap hari berkurang apabila kita melihat semacam ilmu bertambah maka itu bukan ilmu syar'i karena yang namanya ilmu syar'i akan berkurang berkurang berkurang berkurang berkurang berkurang berkurang, berkurang terus Kerana para ulama pasti akan mati. Mati satu ulama diangkatlah ilmu sebagian ilmu. Mati lagi yang lain diangkat lagi sebagian ilmu. Mati lagi yang lain diangkat lagi sebagian ilmu dan begitu selesai. Maka para ulama mengatakan hendaklah kita bersegera menuntut ilmu. Dari orang-orang yang ahli bukan orang-orang yang jahil. Jadi orang-orang yang mengerti tentang din dan agar ilmu kita memiliki keberkahan ilmu ada buahnya maka hendaklah kita memenuhi persyaratan dan adab-adab ilmiah Al-Limam al-Bukhari di kitab sahih sengaja saya bawa kitab sahih Bari karena beliau di kitab sahihnya ini memberikan judul kitab dengan Kitabul An hampir setiap imam ahli hadis di kitab-kitab mereka ada Kitabul An dimulai dari Amirul mu'minin fil Hadis Al-Limam al-Bukhari Kemudian disusul oleh Sahabat dan murid beliau Al-Limam Muslim Ada kitab Kitabul Adn Kemudian oleh sahabat mereka Al-Limam Abu Daw Kitabul Adn Kemudian oleh Telmit Murid terbaik Al-Limam al bukhari Murid terbaik Al-Limam al bukhari Al-Limam Al-Tirmidhi Di kitab Sunan Kitab Jami Kitabul Adn Al-Imam Ibn Baja Al-Imam Al-Nasai Di Sunnah Al-Qubra Bukan di Al-Mujtabah Di Sunnah Al-Subra Sunnah Al-Qubra Kitab Al-Alm Dan seluruhnya para alimah Memberikan Bab khusus dan kitab alim Demikian pentingnya Dan sangat mendasar ilmu itu Saya bawa yang tertinggi Yang terbesar kerana kitab Sahih Bukhari adalah sesahih-sahih kitab sesudah kitab Allah al Quran. Beliau memberikan bab-bab rafil ilmi, wuzhuhur iljahri, bab diangkatnya ilmu dan nampaknya nyatanya terang-terangan kebohongan. Beliau membawakan hadis sahih inna min ashratil saa tusunnu sebagian dari tanda-tanda hari kiamat ay yurfa'u al-'ilm diangkatnya ilmu wa yathbutu al-jahl dan ditetapkannya kejahilan wa yusrabu al-khabar dan diminumnya khabar wa Dalam riwayat yang lain juga dari jalan yang sampai dari, dari jalan dari jalan bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min asratis saah ay yilla wa yadhharul jahl Tsungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat sedikitnya ilmu Dan dampaknya kebodohan. Berdasarkan hadis yang mulia ini, maka kita mengetahui bahawa ilmu agama setiap hari berkurang, tidak bertambah, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Kebodohan makin hari makin bertambah, makin naik, makin nampak, makin tebu, makin tetap. Kalau itu sungguh satu kerugian yang yang sangat besar ketika seorang Muslim atau keluarga Muslim tidak paham mengerti akan dia untuk dia amalkan untuk dunia. kerana semakin hari semakin berkuat maka apabila ada ilmu yang bertambah semakin hari semakin naik maka itu bukan ilmu syar'i dan kita saksikan ilmu-ilmu kauniyah ilmu-ilmu dunia semakin hari semakin canggih di awal tahun 90-an tidak ada HP dekat nah. sekarang